Старші нам за зрадок. Як же жили, як богимничали, як чаркувалися старші письменники, яка атмосфера панувала тоді, які жарти звучали, чи то були вечіркові, чи не тільки веселі забави, чи тепер одорманення власної совісті, яка боліла, бо не могла віддатися слугуванню добру, вимушена впокорюватися в ідеологічно цензурних пропартійних рамках. Іноді навіть нівелюючи своє життя, шукаючи забуття, втікаючи від дійсності, якої не хотілося приймати, адже вимірювалася інша, може навіть геть відмінне. Як-то творилося 30 чи 40 років тому, а навіть і цілих 50. Перше до письменницької світлиці я потрапив разом із Юрієм Малявським, Володимиром Маняком, Дмитром Малякевичем, ще з кимось. 1904-й рік Це ліття воз'єднання У нас повно делегацій Між ними і молоді літератори Тож їх віддали під опіку Львівських початківців Пам'ятаю, щось буркнув Петро Козланюк, незмінний господар У письменницькій хаті О, молоді, заворушилися в мотні Чи щось подібне Нас заангажували Спершу на виступ до студентів Потім спільний вечір а на закінчення розкішний банкет за державний кошт, звичайно. На цьому банкеті я намагався майже не пити, постарігався з незвички, щоб не потрапити в озвучну ситуацію. Тож більше запам'ятовував, що створювалося до Тост одного зухбалого в дитину. Це трапилося давно, 300 років тому. Свідків шукати марно, так довго ніхто не живе, навіть грузини. Так довго живуть тільки ворони. Там обличчя майже до небес, туди й очі і руку щастою. Так ви бі за того ворона, який міг бачити це ваше славне воз'єднання. У цих своїх спогадах я не хотів нікому чинити ніяких прикрючків. Навпаки. Але всі ми маємо в запасі чимало куметного, смішного. і не дізгадуємо про це. Тож посміхнімося разом. І старик до тепер. Зауважимо, що на той час письменники-дотепники не були такими старими, щоб аж геть, але ж від молодої генерації відмежовувалися, витворювали власний світ. І ці перші витівки це із почутого переказаного, тож те, що від їхнього подаємного ставало відомим і нам, де чим не дивиться. Історія строячка. Хтось із них, здається, то був Анатолій Дімаров. Отримав чималенький гонорар. Запрозову книжку. Пачку троячок взяв із собою, запросивши на чарку колег. Вибрали кнайпу, де за шторкою можна було усамітнитися в окремій кабіні. Там і засіли. Ніхто не заважає, тож поскидали піджаки це влітку. Лишилися, як тепер кажуть, без кроваток. На той час націнки в кнайпах, бо навіть у ресторанах, були мінімальними. Хлопці добре порозважалися. Замовляли і в другі, і в треті. Розплачувався щоразу господар тими ж троячками і з тієї ж пачки. На остатку глянув, залишилося щось із десяток тих троячок. Недбало засунув до кишені, так і розійшлися. Потім скаржився Михайло Бірюков. Також і прозаїк, і драматур, і творець фестивально-карнавальних частівок. Але більше відомий тим, що двічі губив найдорожче парт-квиток. Мав за те стягнення, але його тримали далі при ділі, бо був потрібний, як ідейна сила, зрештою досить добрий письменник. Тож він і скаржився, що зранку його Катерина розбудила від сну, навіть чи ляпасом. Ми ж тут кожну копійку бережемо, а ти триста карбованців проциндрів. Які триста? А ось, лише згорток лишився, та кілька троячок. А Дімаром, виявляється, поклав решту не до своєї кишені. Піджаки висіли поруч, той переплутав. Дзвонить дружина до бухгалтерії видавництва, до редакції газети на радіо. Одержував мій Михайло гроші і скільки? Ні, не одержував. Тож звідки в тебе ці гроші? А тут хлопці вже посходилися, а похмилятися нічим. Дзвонять. Ми вчора переплутали, випадково здачі не туди поклали. Хай Михайло подивиться. Скандал ще більший. Те ж саме товариство зібралося відзначити Новий рік. А там накриті столи. Та й ще там. Дружина професора Матвійчука, відомого голькознавця, спішить відкривати двері. Перші гості. О, перші гості найдорожчі, та й кидається першому на шию цілувати. Він же підхоплює її на руки, кружляє з нею під дверима, а потім до машини. «Відкривайте, хлопці! Пані Марія рада забаві, а водій тим часом на газ поїхали!» За кілька хвилин Микола Філімонович затурбувався. Пішла дружина гостей зустрічати, та й пропала. А тут ще дехто прийшов. Уже час би за стіл сідати. Сам великий старін буде вітати народ. Час наливати чарки. Дзвінок телефонний. Квартира професора? Так не турбуйтеся. Ваша дружина в надійних руках. Тут пан професор і зовсім рознервувався. Як то в надійних руках? Знаємо ми такі руки. Віддавайте дружину, а то що в міліції заявлю. Заявляй, а на кого? Хоча й відчував. Що це витівки підхмеленого зазлегіть товариства. Але що мав чинити? Лише перед ранком повернулися цілою ватагою. Ось і ми, і ваша дружина ціла й непошкоджена. А вона вдоволена, аж промениться. Такої дотепної вигадки вона ще в житті не мала. Перепросилися, та й знову за столи. Чомусь то пізно засиділися в редакції. В кабінеті Дмитра Молякевича аж залітає секретар. «Ви ще тут? О, добре! Ходіть до редактора!» Заходимо, а там щойно закінчилося серйозне застілля. Налили і нам по чарці, але кликали не для того. Уже відпустили машину, а тимі ж одудько взяв на груди зайвого. Треба допомогти добратися додому. Ми на той час молоді, не маємо права відмовлятися. Беремо Ведемо його в район політехнічного інституту. Вулиця тиха, нас ніхто не zauважує. Одутько то добре тримається, то його треба підтримувати, а він же важкенький. Раптом: "Стійте! Вікно на підпідвальної квартири, там видно була якась забава, чутно музику, сміх, гомін". Каже наш редактор невпевнено: "Не впустять же нас туди". "А на хвильку" «Давайте, хлопці, повибиваємо їм вікна та й підемо!» «Для чого відмовляємо?» «Ось уже близько ваша домівка, тійдемо та вже разом усі ваші вікна потрощимо!» Відсторонив руками нас обох, дивіться пильно, важко розмірковує, і якимось аж співчутливим голосом, «Ви що, дурні?» За пару кроків така з тим причина, гостювали триумфально, у Львові київські шістдесятники. Сподобалися вони і Тимошеві Одудькові, на честь цього і написав вірша, де були такі рядки. Йдуть по вулиці, сміються вінграновський драч. Здравствуйте, діти, здраствуй батьку. За це мав добру нагінку в обкомі, бо там уже визначилися негативно щодо цього друку молодіжного тогочасного. Тож, уже друкуючи збірці цього верша, підмінив дещо, виходило вже без персоналій. Дуть по вулиці, сміються молоді співці. Не втримався я, написав пародію. Її не надрукували, але по руках ходила. Зводилося до простого, відрікся батечко від своїх діток. Хтось передав копію редагованої одудьком «Львовської правди». Зустрічає мене, покрутив головою – «Я ж твою першу збірку редагував, без будь-якої рецензії, а ти?» Партійну організацію в письменницькому колективі, як правило, очолювали колишні секретарі Райкомів чи підполковники-полковники, спрямовані для підсилення наших ідеологічно несементованих рядів. Такими були Білов, Романченко, Гребенюк. Останній був цікавим і співчутливим чоловіком і намагався виконувати настанови партійних можновладців. І всіляко захистити не на то організованих творчих особистостей від неприємностей, від стягнень чи відлучень від книговидання. Був незамінний при відволіканні від клопотів, частих гостей, мав Волгу, тож не раз дзвонив Петренко, приходь, поїдемо на гриби, чи на лезриболовлю, чи ще куди на екскурсію, на Гуєвичі, чи під Ліся, Олеський замок чи в Карпати. Треба було вести Есмарнова Ес Челуконіна, Межирова, Вознесенського, із армії мало був не вигнаний через скандал із раками. Саме вони вивели на деякий час з ладу штабний літак протиповітряної оборони, а трапилося ось що. Дано йому було завдання в штабі Сталінградського округу супроводжувати літак. Який мав завантажитися на степовому аеродромі Волзької Дельти і втручити той вантаж у Москві строго за вказаними адресами. Зрештою, в Москві літак мали зустріти порученці. і далі теж мала бути їхня справа. Чи треба говорити, що в мішках були добірні волзькі раки? Літак завантажився, знявся в небо, взяв курс на Москву. Екіпаж і команда супроводу розслабилися. Все йде як слід. Появилася банка з чорною ікрою, бо ікру теж везли, авіатори мали спирт. А раки є раки, десь один із мішків був погано зав'язаний, чи може туди заглядав хтось із екіпажу. Вділив щось для себе. Але вийшло так, що ніхто не помітив, як ті раки розповзлися по всіх відсіках літака. На щось більше сили в них таки не стало, а от дрібну проводку поперегризали своїми могутніми кріщами. небітривога, вимушена посадка, ремонт. Дівшим другом Петра Козланюка був журналіст і видавець. Колега ще передвоєнних однопартійних часів Кузьма Пелехатий. Мав невгамовне замилування львівським пивом. Тож після обов'язкової для Петра Степановича горівчиної забави вимагав зайти ще й на пиво. Пару разів і мені при на правах стажувальника брати участь у їхній забаві. Але Кузьма уже мав на той час старечу чоловічу простатну хворобу, тож товариство мусило вибирати такий певний заклад, де неподалік мав бути хоч якийсь уже заклад з двома нулями. На той раз, чи ті два нулі ремонтувалися, чи ще що там, тільки ж пан Пелехатий прилаштувався в чужій брамі, де його і застукали дружинники. Пішли з нами. Тут ми й нагодилися. в дискусію. Пробуємо виручити. Козланюкові не хотілося показувати свого депутатського посвідчення. Зробив це аж у відділку в кабінеті начальника. Антон Шмегенський мав геть на єврейську натуру. Ніколи, нікуди не приходив чесно. На той раз мали їхати виступати в Миколаїв. На річницю Уляни Кравченко. Ті зібралися, а його немає. Володимир Грижицький, навпаки, жодного разу нікуди не запізнився, наполягає. Їдемо, ми Європа, не хтось. Рушили. Аж перед самим Миколаєвим, набитий книгами пікапчик, начальника обскниготоргу Павлеводи привозить нам і Шмегельського, скарлюченого на тих книгах. Володимир Гружицький тішився. Нас було більше півста у Харківській організації «Західна Україна» і всіх пересаджували та перестріляли. Лишилися на волі лишень Антон Шмигельський та Любомир Дмитерко. То такими тільки в пікапчику і їздити. Їздили на могилу Осипа Маковея. Денні горічниці, могила на старому цвинтарі, на горбі за церквою. Перед нею високий хрест із написом «Хрест победил поганство, победит і піятство». Поставили його ще перед Першою світовою війною на місці спаленої корчми, Тоді організовувалися товариства тверезості, Була там тема для дотепів та щедрою вечерею. Принагітна заувага у важкі повоєнні руки та в пізнішій також, певно, уже за інерцією, всі злачніші місця в громадському харчуванні посідали, як правило, дружини прибулих із сходу, чи навіть геть аж зі сходу, дрібнішого розряду можновладців. Тож відвідувач мав звертатися до буфетниць та офіцієнток бажано відповідною мовою, коли хотів, щоб його зрозуміли без перепитування, і обслужили належно, а не морочили голову. «Якось ще в часи нашого студентства вибралися поїсти краще, тобто не в студентській їдальні, а в якійсь чебуречній. Хтось із колег одержав невеличкий гонорар. Сидимо по чарці розпили, їмо ті чебуреки, чай перед нами. Заходить вуйко, але такий, що собі на умі. Озирнувся кругом по столах також, оглянув меню і до буфетниці. «Будьте наскаві!» «Мені гербати з цитриною!» «Чого?» – втилувалася буфетниця. «Гербати з цитриною!» «У нас етава нет!» – відрізала гостро. Ще раз оглянувся Вуйко довкруг, особливо пильно на наш тіл, показує рукою. «Он же п'ють!» «Где?» «Он за тим столиком!» Буфетниця аж з-під прилавка вискочила обурено. «Так ж є то чай зі лимоном. І ще, що цікаво, в ті роки дівчата фактично не козоводили, тобто майже не бували у кав'ярнях чи ще десь там, вважалося малопристойним. Нинішнім богемчикам це видається дивним, коли в багатьох кав'ярнях дівчат, як тих ягід на калині, з чарками в руках, з сигаретами в роті. Але ми всі знаємо, що на світ котиться до погибелі і цьому немає ради. Ще в далекі часи звела мене доля з двома сумлінними, а й пізніше з широко відомими геологами Калюжним та Щерицею. Один із них колега, а другий учень і молодший колега нашого тодішнього великого ректора і великого геолога Лазаренка. Завдячуючи чому, мав можливість сидіти за одним столом на певних сімейних урочистостях Разом із ректоровою групою підтримки їздив у Підлісся з метою реставрації садиби батьків Маркіяна Шашкевича. Також до Колодіжного. Туда ректор запросив і свого давнього друга Максима Рельського. Отож приїжджає із Новосибірська ще один великий геолог, академік і лауреат Соболю. Насамперед у статусі холостяка, бо саме втретій чи четвертий розлучився. Полагодивши свої професійні справи, звернувся до колег. Підшукайте мені гарну пару. Люблю львів'янок, вони не перевершені. Та ні, не для розваги, я б одружився. І от виїзд в Карпати, і товариство біля варти, і та, яку майже висвятили для престижного жениха – Вродлива, поставна, інтелігентна, також розведена, ходила по галявині, наче підвішена грудьми до неба. Коли жіноцтво трохи віддалилося, академік і лауреат накинувся на чоловіче товариство з претензією. «Кого ж це ви мені підібрали? Вона ж стара!» «Заперечують, йому під 60, вона ж мінімум на 20 років молодша!» Ви далі. «Ви що, не знаєте моєї теорії?» Її визнають у світі. Теорія – хто на кому має право одружитися. За цією теорією всі жінки належать до однієї категорії. Чоловіки ж діляться на чотири. До першої належать робітники, колосники, солдати, пожежники. Мають право одружуватися згідно з своєю першою категорією один з одним. Тобто скільки тобі років, стільки має бути дружині. Друга категорія інженери техніки, журналісти, маловідомі письменники, тут він глянув на мене, бригадири, майстри. Їм можна одружуватися на двічі молодших. Він же належить до четвертої. То й справді невдовзі одружився на не студент. У письменницькій організації частенько доводилося приймати гостей. І то різних. Траплялися й керівні, і столичні, може, більшій. Коло літературні. Такі любили черкуватися не на відноті. Для таких уже начальство знаходило місця і в престижніших готелях, пакувало, що там потрібно у портфелі, та й засідало в номерах часом і надовго. Мені майже не випадало бувати в таких зачумлених ситуаціях, хоча певний час працював при письменницькій світлиці консультантом. І добре, що мене те обходило боком. За татарасами Галя. Часто там потребували. Це тоді, коли гості не поспішали, коли попереду було пару чи кілька днів, коли в серцях раптово вигулькувало прагнення кохання. Тарас у таких випадках був незамінний. Він і бажання організувати з нічого дівчат було притаманним Мегалеві. Ще з юних літ, про таке засвідчували літописці окупаційних чи навіть ще передвоєнних літ за тих перших совітів. Зрештою, та схема описувалася самим Тарасом у його милому романі саме з тих часів під химерною назвою Осоледець на ланцюзі». Як правило, процедура знаходження дівчат відбувалася залишень ним освоєним схемою. Під тим же готелем, де в якому номері чекали підігріті хмелим гості, для яких уже будь-які львів'янки мали б видаватися вродливими, Тарас зупиняв кожну перехожу. Донцю, донцю, маю тобі щось сказати!» І далі прямим текстом. «Готелі є випити і закурити, є морсні хлопці, тебе нічого не зобов'язує. То чи не погодишся лише й на цей вечір?» Реагували на таке по-різному. Більшість дівчат випручувалися, відскакували, як від зачумленого якась сплювалася, якась обурено лаялася, погрожувала міліцію. Але 10-та чи 12-та уважно вислуховувала пропозицію, могла щось уточнити. Якщо про оплату, то така бракувалася Мегалем. Таких не потребувалося. І за якихось 10-15 хвилин повертався Мегаль до номера. Повертався не сам, а з якоюсь там подобою роксоляни. Але ж на цей раз Тарас щось дуже не вгодив жінці, геть розгнівив її, і вона вирішила підстежити, де то він і з ким чаркується, бо вже секретарка підсказала їй, під яким готелем слід чатувати. Вона й чатувала, і дочекалася миті, коли заклопотаний відносним неуспіхом Тарас схопив за руку саме її. Донцю, донцю, маю тобі щось сказати тут, у номері!» І аж тут упізнав свою Ірцю. Разом і пішли до того готелю. Ірина виступила наперед. Ось мене Тарас привів, я його дружина, але він похвалявся, що тут зібралося гарне товариство. Добре, що відомий партизанський поет, окрім гарячої вдачі, мав ще й почуття гумору. Цей епізод мені переповіла зовсім недавно сама героїня, з гумористичним забарвленням, звичайно.